Озирнутися не наважувалися ні Сергійко, ні Сніжана. Нав'язливий шелест позаду змушував обливатися холодним потом. Діти завернули за ріг наступного будинку і раптом Сергійко, зачепившись ногою за виступ у бордюрі, не втримав рівновагу і полетів сторчака вперед. Сніжана, почувши позад себе глухий звук, звук Сергійкового приземлення, теж зупинилася і озирнулася. «Ой, матінко, рідна!» – крикнула вона. Сергійко підняв голову і побачив, що до нього наближається величезна зграя щурів. «Біжи, Сніжанко, біжи!» – майже заверещав хлопчик та його супутницю ніби до тротуару прибили. Сергійко миттю пригадав, як мама розповідала про випадки, коли з граї пацюків загризали до смерті поодиноких людей, що траплялися на їхньому шляху під час нашесть. Ну все, мені капець, з жахом усвідомив хлопчик, побачивши, яка сіра орда суне прямісінько на нього. Все відбувалося настільки блискавично, і водночас ніби в уповільненому кіно. Сергійко встиг пригадати відразу все своє недовге життя, і радісні, і прикрі миті. Сторінка 46. Підхопитися і спробувати врятуватися втечею вже не було шансів. — Сніжко, рятуйся хоч ти, поки я їх затримаю, — попросив хлопчик і раптом. Коли по його нозі вже ковзнуло щось бридке і неприємне на дотик навіть через цупкі джинси, за пазухи викотився синій пухнастик. О, тісадко! Бойовничо загорілися очка ліхтарики. Мов загіпнотизовані діти спостерігали, як пацюки кинулися в різнобіч, лопаючись на ходу немов мильні бульбашки. Якась мить... І все стихло, заспокоїлося, наче й не було ніякої щурячої погоні. Десь неподалік завила сирена. Біжімо, першим опам'ятався Сергійко. Він підхопив із землі свого маленького рятівника і знову поклав за пазуху. Що могло б бути, якби він не мав цього й справді міні-охоронця, або якби він забув його взяти зі собою? Сергійко й думати боявся. Він пересвідчився, що мамин ключик на місці. І разом зі Сніжаною вони кинулися до постирища, тримаючись за руки, щоби було не так страшно. Бігти доводилося навздогад, бо на постирищі не було жодного ліхтаря. Але так було значно ближче до житлового масиву, в якому жив Сергійко. Боюся, що і біля мого дому може бути засідка, Перевів подих хлопчик, коли вони були вже недалеко від заповітного місця. А ти хіба повідомив їм свою адресу? Та ні, але мусив сказати мамине прізвище та місце роботи. А це означає, що вони про мене знають усе. Ось вже і супер супермаркет, в якому Сергійко любив купувати рогалики для хот-догів. Залишилося завернути за ріг вже й удома. Ніколи ще хлопчик не відчував себе тут, у такій небезпеці. Хай би це була просто втеча, пригода, схожа на ті, які собі час від часу влаштовувала Сніжана. Ну, впіймали б їх, ну, відвезли б назад в інтернат. Не вбили б же. Але на Сергійкову допомогу чекала мама. Тому права на промах у них не було. Сторінка 47 — Скажи, котрий з під'їздів твій, і я піду вперед у розвідку, — запропонувала Сніжана. Сергійко гірко посміхнувся. — Буваєш так у житті, що задумане тобою так швидко збувається. Якихось кілька годин тому він подумав про те, що з цією дівчинкою готовий йти в розвідку. Якось тобі, будь ласка. Якщо біля твого дому буде засідка, я відверну їхню увагу, а ти проберешся до квартири. Для чатування на двох підлітків вони не будуть виставляти цілий наряд, ми ж неозброєні, небезпечні злочинці. Вона глибоко зітхнула. Мені вже втрачати нічого, а в тебе ще є шанс врятувати найріднішу людину. Вона потиснула руку Сергійкові, немов прощаючись про всяк випадок.